Навігація Навігація – наука кораблеводіння, яка визначає способи проведення корабля наміченим шляхом за допомогою навігаційних приладів. Протягом тисячоліть, відтоді, як люди почали виходити в море, їм була необхідна навігація. Найперші навігатори покладались на своє вміння та удачу, але сьогодні в цьому їм допомагають космічні супутники і комп'ютери. Перші мореплавці У давнину люди багато подорожували, відправляючись у торговельні чи воєнні походи, але першими навігаторами були фінікійці та греки, які плавали морем вже в 8 столітті до нашої ери. До 300 року до нашої ери давньогрецькі мореплавці вже вміли визначати географічну широту і своє місце перебування за зорями але після падіння Римської імперії значна частина навігаторських навичок була втрачена. Генріх Мореплавець У 1416 році Генріх, принц португальський, заснував у Сагріті морехідну школу, яка досягла значних успіхів у географії та мистецтві навігації. Створені в її стінах методи навігації спирались на дані компаса, і на розташування сонця і зір. І хоч ці прилади відтоді зазнали багатьох змін, вони лишались основними для навігаторів аж до 20-го століття. Визначення координат Під час Другої світової війни навігація і далі стрімко розвивалася. Треба було точно вказувати бомбардувальникам цілі для бомбометання. Так, у глибину ворожої території спрямовували два промені, таким чином, щоб вони перетнулися над цілью. Літак летів по одному променю доти, доки не виявляв другий. Інший спосіб полягав у використанні радіомаяків. Взявши пеленг за двома маяками, штурман міг визначити розташування з точністю до кількох сотень метрів. Ця система застосовувалась як на морі, так і в повітрі. Вона й досі лишається основним методом орієнтування для кораблів та літаків. Ілюстрації. Супутникові системи У супутникових системах навігації дані про місце розташування об'єкта одержують з допомогою навігаційних маячків. До складу американської військової системи «Геостат» входять супутники, орбіти яких розраховані таким чином – щоб у будь-якої миті і в будь-якій точці планети можна було одержати радіосигнали хоча б від двох з них. Сигнали, які подає супутник, дають можливість літакам визначати своє місце розташування з точністю до 100 метрів. Радари-рефлектори, закріплені на бакенах, попереджують промілини. Комп'ютер на судні використовує супутниковий сигнал для точного керування кораблем. Ехолот вимірює глибину, промацує морське дно ультразвуком. Навігаційні супутники надсилають на землю радіосигнали. Приймач на борту судна приймає сигнали з наземних радіомаяків для визначення координат корабля. Магнітний компас було винайдено в Китаї близько тисячного року. Кутомір допомагав визначати географічну широту шляхом вимірювання висоти сонця і зір на небосхилі. Астролябія використовувалась мореплавцями для визначення широти і довготи. Секстант, за допомогою якого також визначали широту, використовується і сьогодні. За допомогою паралелей та меридіанів, нанесених на глобус, можна точно визначити місце розташування або географічні координати конкретної точки на земній поверхні. Меридіани вказують довготу, паралелі вказують широту.